Elánius zakašlal. A pak znovu a ještě. Pak opatrně otevřel uslzené oči s neurčitou představou, že první, co před sebou uvidí, budou jeho vlastní plíce. Sklenici vody, pane Elánie. Elánius přezávajíc slz zahlédl pohybující se obrys seržanta Tračníka. Díky, Frede. Co to tady tak strašlivě páchne spáleninou? To vy, pane. Elánius seděl na nízké zítce před ohořelými zbytky velvyslanectví. Na kůži cítil chladný vánek. Připadal se jako napůl propečený byvtek. Měl dojem, že z něj sálá teplo. Na chvilku jste nám omdlil, pane. Ale každý viděl, jak jste se spustil do toho okna. A vyhodil jste ven tu ženu, aby ji mohl na váška dole chytit. Další pero do chocholu, pane. Vsadím se, že vám, hodro, teda klačani, daj řád velblouda nebo něco takového za to, co jste dneska v noci udělal. Tračník zářil a nadýmal se píchou člověka, příslušejícího ke stejné skupině jako hrdina. Pero do chocholu? zamumlal Elánius. Sundal si helmu a s jistou dávkou vyčerpaného potěšení zjistil, že ze všech per nezbylo nic víc než ohořelé zčernalé pahýly. Pomalu zamrkal. A co ten chlap, Frede? Dostal se z toho. Jaký chlap? Byl tam? Elánius znovu zamrkal. Různé části jeho těla, které předtím zjistili, že pán nebere hovory, teď začali telefonovat, aby si stěžovali. Byl tam přece nějaký muž? Lánios dopadl na něco jako postel a tam se ho křečevitě chytila nějaká žena. A on pak vyrazil poslední zbytky okna a uviděl dole obrovské, mocné a především nesmírně silné navážkovy paže a hodili ji dolu tak slušně a opatrně, jak to situace dovolovala. Pak se z kouře vynořil onen muž ze střechy, který nesl přes rameno další postavu, vykřikl něco na Elánia a posunky mu naznačoval, aby šel za ním a pak se podlaha propadla. Byli tam, byli tam ještě další dva lidé, řekl a znovu se rozkašlal. Tak předem se rozhodně ven nedostali. A jak jsem se dostal ven já? Oh, to dorfl, pane, on tam dole ušlapával oheň. Musím vám říct, že takový keramický policajt je v občas fakticky šikovná věc. Spadl jste rovnou na něj, takže samozřejmě přestal ušlapávat oheň a vynesl vás ven. To zas bude ráno potřásání rukama a poplácávání poraminou, pane, co? Jak si Elánius uvědomil, teď se nic podobného nedělo. Kolem bylo pořád ještě poměrně hodně lidí, kteří nosili balíčky, udupávali malé ohně, dohadovali se jeden s druhým ale tam, kde měla být velká scéna blahopřejemé hrdinovi okamžiku, zel jen velký prázdný prostor. No, víte, pane, po takové události mají lidé plné ruce práce. Myslím, že si dám krásnou studenou koupel. A pak si chvíli Si byla má takovou skvělou mast na popáleniny. Ale na zdarvě dva. Viděli jsme oheň, začal přibíhající karotka. Už je po všem. Pan Elanius se stal hrdinou dne, prostě vletěl rovnou do plamenu a všechny zachránil přesně podle těch nejlepších tradic hlídky. Frede, zde pane. Frede, nejlepší tradice hlídky je zašít se kolem třetí hodiny ráno někam za vítr a dát si v klidu cigáro. Nenechme se věcmi příliš unášet, ano. Tračník se zatvářel schlíple. Ne, no! Elánius se pracně postavil a poplácal ho po zádech. No dobrá, tohle je taky tradice. Příště ji můžeš učinit zadost ty, Frede. A teď se vrátím do dvora a napíšu hlášení. Jste napůl pán popelem a sotva se držíte na nohou. Na vašem místě bych šel domů, pane. To ne, musím udělat ty papíry. Nevíte někdo, kolik je hodin? Kvrik, ping, ping, tink, pip ozval se veselý hlásek z jeho kapsy. Sakra, odplyvl si Elánius, ale už bylo pozdě. Teď máme, pokračoval hlásek, jenž měl onen komediálně optimistický přízvuk, který si koleduje o zaškrcení. Přesně kolem devíti. Devíti. Jasněčka, kolem devíti, přesně kolem devíti. Elánius obrátil oči v sloup. Tak přesně kolem deváté, ano. Řekl, vytáhl z kapsy malou krabičku a otevřel víčko. Démonek, který byl uvnitř, na něj vrhal zpupné pohledy. Čeres řekl, že jestli ještě jednou, a teďka cituju, na mě začneš chrlit to svoje věčné 8 hodin, 56 minut a 6 vteřin a tak dále, podíváš se nakladivo pěkně ze spoda. A když jsem řekl šéfe, to si ale fakticky rozmyslej, protože tím by se zrušily všechny mý záruky, řekl si, abych si všechny záruky strčil do ty svojí mrněví. Já myslel, že jste tu věc už dávno ztratil. Jo. Zašklebil se popuzeně ksendlík dozorganizátor. Vážně. To jsi fakt myslel, jo. No teda, když se někdo strčí do kapsy, odgatí něco pintliv předtím, než se posílá do prádelny, tak tomu já neříkám, že to ztratil. To byla náhoda. Aha, aha. A kdo mě to hodil do kyblu na dračí žrádlo? To Ta byla taky náhoda, co? Démonek se chvilku sám pro sebe tiše hudral a pak řekl, no tak jo. Chceš vědět, jaký máš dneska večer schůzky, nebo ne? Elánius obrátil pohled ke kouřícím troskám velvyslanectví. No tak řekni, žádný nemáš, bo žádný si mě neřek. Vidíte, no tohle je to, co mě přivádí k šílenství. Proč bych ti to měl věšet na nos? Proč nemůžeš říct ty mě v devět rozehnat srocení u pozemských jídel a zabránit naváškovi ve střílení lidí, no? Neřek mi, abych ti to řekl. Nevěděl jsem to, ale tak už to ve skutečném životě chodí. Jak ti mám říct, abys mě upozornil na věci, o kterých nikdo neví, že se stanou? Kdybys byl co k čemu, tak bys to udělal sám od sebe. Píše do návodu. Víte to, že ne? Tak vám to říkám. Píše do návodu k použití. No, samozřejmě, sem tam si udělám poznámku. Heleďte... Vám se totiž snažívá stajně denník v návodu k použití, aby jeho žena nepřišla na to, že se ani neunevoval tím, aby se mě naučil používat. A co takhle návod na používání Elániano? Já zase vidím, že ty ses nikdy neunevoval tím, aby ses naučil používat mě. Lidi se taky dodávají s návodem k použití. Byl by to skvělý nápad. No to je pravda, přikývla Angua. Mohli by se v něm napsat věci, jako třeba v kapitole jedna. Šotek pípal a další takový pytanci se myslí, že lidem dělá dobře, když na ně vyskočí v šest hodin ráno. A zjištěné potíže, můj majitel se mě neustále snaží odhodit do záchodu. Co dělám špatně? Nebo... Karotka ho chlácholivě poklepal po zádech. Na vašem místě bych se teď sebral a šel domů, pane... Několik posledních dnů bylo opravdu rušných. Elánius si přejel do koučelo. No, myslím, že by mi trochu odpočinku udělalo opravdu dobře. No, tak pojďme, tady už není nic k vidění. Pojďme domů. Měl jsem dojem, že jste říkal, že nejdete. Začal Karotka, ale Elánio myšlenky už ho dostihly. Myslel jsem samozřejmě strážnici ve dvoře. Domů půjdu později. Kruh na žloutlého světla z lampy putoval knihovnou rodiny Berankinů a pomalu se přesouval po policích plných silných v kůži vázaných knih. byla věděla, že mnohé z nich nikdy nikdo nečetl. Rozliční předkové si je kdysi jednoduše objednali od rytců. A pak je zasunuli do police, protože knihovna je něco, co mordy je, přece musíte mít. Stejně jako třeba stáj u domu a v domně pokoje prosloužící a nějaký strašlivý zahradní defekt stvořený zatraceným hlubcem Johnsonem. Co se týče toho posledního, začal po něm Sibylin dědeček střílet dřív, než se mu podařilo napáchat nějakou vážnou škodu. Zvedla lampu ještě výš. Ze svých rámů na ně nánosem věkovitého prachu pešně zhlížely celé generace berankynů. Portréty to byla další věc, kterou bylo třeba sbírat už ze zvyku. Většina jich zobrazovala muže. Všichni bez výjimky byli v brnění a seděli v sedle bujného oře. A jeden každý z nich bojoval proti odvěkým nepřátelům Ank Morporku. V posledních letech to však začínalo být čím dál obtížnější. Například její dědeček musel uspořádat a vést expedici až do dalekého Jakazačistánu, aby tam nějaké odvěké nepřátele našel. Je však pravda, že když odtamtud odjížděl, měl jich tam Ank Morpork víc než dost. Za starých dob to bývalo mnohem jednodušší. Berenkinovi oddíly bojovali s nepřáteli města po celých stovských pláních a měli na svědomí nespočetné ztráty, některé z nich dokonce i v řadách nepřátelských armád. Mezi portréty mužů bylo i několik portrétů žen. Ani jedna z nich nedržela nic těžšího než háčkovanou rukavičku nebo nějaké malé dráče. Jejich povinnosti většinou spočívaly v tom, že připravovali obvazy a očekávali návrat svých manželů s, jak si ráda říkala, rozhodností, mravní silou a všeobecnou nadějí, že se řečení manželé vrátí zpět a bude jim chybět co možná nejméně malých kousků. Podstatné však bylo, že oni o tom takhle nikdy nepřemýšleli. Byla válka a oni šli. Když žádná válka nebyla, snažili se nějakou najít. Nikdy neužívali slovo povinnost. Nosili to prostě v sobě. Povzdechla si. V dnešních dnech bylo všechno tak obtížné a Lady Berankinová pocházela ze společenské třídy, která nebyla na obtíže zvyklá rozhodněné na takové, které se nedali vyřešit seřváním služebnictva. Před pětisty lety jeden z jejich předků usekl v boji hlavu jakému si Klačanovi a přinesl si ji domů naraženou na kopii. Nikdo mu to neměl za zlé, už protože všichni věděli, co by mu byli uřízli Klačané, kdyby byli chytili oni jeho. To se jim zdálo přímočaré a čestné. Vy jste bojovali proti nim? Oni bojovali proti vám, každý znal pravidla a když vám přece jen nakonec uřízli hlavu, tak už jste nad tím holt nebrečeli. Jistě většinou teď byly věci lepší, ale byly zase mnohem obtížnější. A samozřejmě, někteří z oněch pradávných manželů byli častokrát z domova preč větší část roku a rodina pro ně byla totéž, co stáje, nebo knihovna, nebo Johnsonova vybuchující pagoda. Jednou jste si je zařídili a pak už jste o tom nepřemýšleli. To zase sám byl doma každý den. No, většinou každý den. Rozhodně každou noc. Hm, no, větší část, většiny nocí jistě. A také společně jedli. Většinu jídel, tedy většinu z nich společně začali. No dobrá, ale vzato kol a kolem nikdy nebyl příliš daleko jen někde, kde se pokoušel udělat příliš mnoho a běžet příliš rychle a kde se ho různí lidé pokoušeli zabít. Všeobecně obecně vzato, pomyslela si, mám po štěstí. Elánius upíral pohled na karotku, který stál před jeho stolem. Takže co z toho všeho vyplývá, položil spíše řečnickou otázku. Muž, o kterém víme, že nespáchal a ten tát na prince je mrtev. Muž, který ho pravděpodobně spáchal, je taky mrtev. Někdo se velmi úpěnlivě a neohrabaně pokoušel všechno upravit tak, aby to vypadalo, že osi ho zaplatili klačané. Dobrá, je mi celkem jasné, proč by někdo chtěl, aby tak věci vypadaly. To je to, čemu Fred říká politika. Přinutili zavátého, aby vykonal ten čin a udělali to tak, aby vina padla na chudáka přihlouplého osyho. Pak by hlídka dokázala, že osy pracoval pro a ejhle, máme další důvod k boji. Zavátý by vypadl ze hry, jenže pak mu ty jeho lupy někdo vyléčil na věky. Potom co? Něco napsal, pane? Ach, ano. Elánius se podíval na zápisník pocházející z příbětku Dej si mlíka Límečka, za život nazývaného Zavátý límeček. Byla to taková obyčejná věcička, slepený štůsek odřezků, které rytci a tiskaři prodávali velmi lacino. Přičichl k němu. Na okrajích je cítit mídlo. To byl jeho nový šampón. Použil ho úplně poprvé. Jak to víte? Prohlédli jsme všechny lahvičky a nádobky, které tam byly, pane. Ahem... Tohle vypadá jako čerstvá krev tady na hřběti, kde jsou listy sešité. Ta je jeho, doplnila Angua. Elánius přikývil. Co se týkalo krve, bylo zbytečné se s Anguou dohadovat. Ale ani jedna ze stránek od krve není. A to je při divné. No pěkné svinstvo taková useknutá hlava nemyslíte. Oběť kolem sebe většinou tak trochu nastříká. Takže horní strana tohohle zápisníku tu někde utrhl a odnesl, pane. Ale to není to nejlegračnější. schvál, jestli uhodnete co, pane. Elánius se na karotku podíval a pak si přitáhl lampu blíž. Tady na horní stránce jsou protlačené zbytky písma, Ale takhle to nedokážu přečíst. Ani my, pane, víme, že psal tuškou. Jedna ležela na stole. Jsou to velmi jemné stopy. Hoši jako límeček píšou spíš, jako kdyby tesali do kamene. Někdo vytrhl nejen tu stránku, na kterou psal, ale i několik následujících. Chytré co, pane? Každý ví, že si můžeš přečíst podezřelou poznámku tak, že opatrně proskoumáš stránku pod ní. Hm, je tam nějaký vzkaz, každopádně. Třeba vydíral tu osobu, která se zatím vším ukrývá, napadlo Angu. To nebyl jeho styl. Tím jsem chtěl říct, že... Ozvalo se zaklepání na dveře a vstoupil Fred Tračník. Přinesl jsem vám kone v kafé. A dole je skupina hadr, klačadů, pane, a chtějí s váma mluvit, pane. Asi vám přišli předat nějaký řád a pošvitořit si s váma v té jejich hatmatilce. A kdybyste si chtěl dát něco jako druhou véču, pane, tak starý můj barak peček kůzlečí z a nějakou cizozemskou omáčkou. No, asi udělám nejlépe, když sejdu jdu dolů a promluvím se s nimi. Ale neměl jsem zatím čase ani opláchnout. To je jen důkaz vašich hrdinských činů. Oh, tak dobrá. Nejistota v něm začala hlodat na půli cesty po schodišti. Elánius ještě nikdy nepotkal skupinu civilistů, kteří by mu chtěli předat vyznamenání a tak neměl v tomto směru příliš velkou zkušenost. Avšak skupina, která se teď právě mačkala před seržantovým stolem, v žádném případě nevypadala jako děkovací výbor. Byly to klačané. Rozhodně na sobě měli podivně vyhlížející šaty a jeden nebo dva z nich byli více opálení, než se vám může v Angmorporku podařit. Elánius jakoby si najednou uvědomil, že klač je opravdu obrovská země, Níž by se mohlo jeho město klidně ztratit i s celými stoskými pláněmi, a proto je tam pravděpodobně místo pro všechny typy lidí, včetně onoho malého mužíka v Rudém Fezu, který se přímo chvil dechtivostí. Vy jste ten chlap Elánius? nakrabatil přísně čelo mužík ve Fezu. No, jsem velitel hlídky Elánius. My žádáme okamžité osvobození mojí Barákovi rodiny a nechceme žádné výmluvy. Elánius zamrkal. Osvobození? Dal jste je strčit pod zámek a skonfiskoval jste jim obchod. Elánius chvilku zíral na gestikulujícího muže a pak přenesl pohled přes místnost k seržantu Naváškovi. Kam jste umístil tu rodinu, seržante? Naváška zasolutoval. Do je jich cel, pane? — Aha, vykřikl muž ve fezu. — Takže to připouštíte. — Promiňte, ale kdo jste? — Nejsem povinen vám to vykládat a vyklouci se vám to ze nepodaří. Zvolal muž s fezem a nadmluhl hruď. — Ale k čertu, tak to vám děkuju za to, že jste mi to řekl hned. Nenávidím zbytečnou námahu. — Ach, zdravím, pane Saláme, řekl Karotka, který se náhle zjevil za Elániem. Dostal jste můj lístek od té knize? Nastalo ono hutné ticho, jaké zavládne v každé skupině lidí, která si musí narychlo přeprogramovat obličeje. Pak řekl Elánius, prosím. Pan Salám má knihku v nenalezené ulici. Požádal jsem ho o nějaké klačské knihy, víte, a jedna z nich se jmenovala Vonavý žolt neboli Zahrada slasti. Proč ne, řekl jsem si, klačané přece vymysleli zahrady, takže jsem si pomyslel, že by to mohlo být velmi zajímavé a užitečné nahlédnutí do jejich kultury. Že bych tak mohl alespoň částečně proniknout do klačské mysli. Jenže to, ono, to do, totiž tedy vůbec to nebylo o zahradničení. No, karotka zčervenala. – Ano, samozřejmě, přineste ji zpět, jestli se vám nelíbí, prohlásil spěšně pan Salán, který vypadal mírně vykolejeně. – Myslel jsem si, že byste to měl vědět a že byste ji asi neměl, tedy pro případ, že byste ji prodal, mohla by některé čtenáře tak trochu šokovat. – Jistě, samozřejmě. Desátnice Angua byla tak šokovaná, že měla co dělat, aby se nakonec přestala smát. Dám vám okamžitě vrátit vaše peníze, přikyvoval Salám. Pak na sebe jeho obličej znovu vzal pomstychtivý výraz. Opět upřel ošklivý pohled na Elánia. Ale knihy teď nejsou důležité. Žádáme okamžité propuštění našeho krajana. Naváško. Proč si je ke všem ďáblům dal docel? A kam jsem je měl dát, pane? Nejsou zamčení a dostali čisté přikrývky. Tady máte vysvětlení. Podíval se Elánius na Saláma. Jsou našimi hosty. <laughs> v celách! Zašklebel se pan Salám a očividně si to slovo vychutnával. Mohou se jít kamkoliv se jim zlíbí. He, věřím, že teď už ano, prohlásil Salám, který se pokoušel nezastřeně naznačit, že jen jeho příchod na scénu zločinu zabránil oficiálně schválenému krve pro liti. Buďte se jist, že a tam se patří se rozhodně doví. Dozví se i o všem ostatním. Ale jestli odsud odejdou, kdo je ochrání? No my, jejich krajené a spoluobčané. A jak? Salám se postavil téměř do pozoru. Když to jinak nepůjde, tak silou zbraní. No, výborně. Takže pak tady budou dvě zdivočelé smečky. Krk ping ping tink pip! Ale sakra! Elánius se uhodil přes kapsu. Teď nechci vědět, že nemám žádné schůzky. Máš jednu, jedenáct večer. Krysím sále v paláci. Nebuď blázen. No, jak myslíš? Daš požerák. Jsem se snažil jenom pomáhat. Kušuj. Elánius se znovu obrátil ke kleckému obchodníkovi. Pane Saláme, jestli s vámi chtějí můj barakovi odejít, my jim v tom nebudeme bránit. Aha! Tak to byste si mohli zkusit. Elánius si pomyslel, že vlastně není důvodu, proč by zrovna tenhle klačan měl být k smrti nepříjemný kverulant. Ale měl z toho dost nejistý pocit, jako člověk, který kráčí po okraji velmi hluboké propasti. Seržante tračníku? E, ano, pane, vyříte to, ano, e, rozkaz, pane, diplomaticky, e, rozumím, pane. Tračník si významně poklepal z boku na nos. E, je to politika, pane, co? No, prostě běžte, přivekte můj barakovou rodinu a pokud budou chtít, mohou, mohou se dělat, co budou chtít. Otočil se a začal stoupat po schodech nahoru. E, někdo musí chránit práva našich lidí, vykřikl Salám. Zaslechli, jak se Elánios v půli cesty nahoru zastavil. Pod jeho vahou zapraskal dřevěný schod. Pak bylo slyšet, jak pokračuje dál. Většina přítomných policistů začala znovu dýchat. Elánius za sebou zavřel dveře kanceláře. Politika! Sedl si a začal se probírat papíry. Bylo mnohem jednodušší přemýšlet o zločinu. Dejte mi poctivý zločin, kdykoliv, ale politika? Pokusil se zapomenout na celý okolní svět. Někdo stěl zavátého límečka. To byl fakt. Nedalo se to svést, například na nehodu při holení nebo na nepřekonatelně silný šampon. A zavátý se pokoušel zastřelit prince. To ovšem osy taky, jenže osy si jen myslel, že je atentátník. Všichni ostatní byli přesvědčeni, že je to podivinský ňouma, který měl srdce měkké jako hroudu mokrého jílu. Ale nápad to byl každopádně skvělý. Použít skutečného vraha, nenápadného, zkušeného profesionála a k němu přidat, Elánius se pochmurně usmál, někoho jiného, kdo by do toho pak spadl. A kdyby ho byl, nepotkal onen metaforický pád, byl by chudák osy přesvědčen, že spáchal vraždu. A hlídka měla věřit, že je to kladské spiknutí. Písek v sandálech, ta drzost! Oni si snad myslí, že je úplně hloupý, Přál si, aby byl Fred Písek pečlivě zamytl a uložil, protože Elánius byl rozhodnut za každou cenu zjistit, kdo ho tam rozsypal a pak tu dotyčnou osobu přinutit, aby ho snědla. Někdo si prostě přál, aby Elánius pronásledoval klačany. A ten muž na hořící střeše. Jak ten do toho všeho zapadal? A musí do toho zapadat? Co si vlastně Elánius vybavuje? Muž v rozevlátém volném rouchu se zastřenou tváří. Hlas člověka, který není zvyklý rozkazovat. Elánius byl zvyklý udělovat rozkazy, který však zároveň ví, že jeho rozkazů bude uposlechnuto, zatímco členové hlídky považovali rozkazy spíše za návrhy. Ne všechny věci však do sebe musely zapadat. To byly ty chvíle, kdy vás stopy zradily, A ten zatracený zápisník? To bylo ještě podivnější. Někdo z něj pečlivě vytrhl několik stran poté, co do něj zavátý napsal, co napsal. Někdo dost chytrý, aby se vzpomněl na s vytlačeným písmem. Ale proč potom jednoduše neodnesl celý blok? Bylo to všechno tak složité. Ale někde byla věc, která by to všechno zjednodušila, dala by všemu jasný smysl. Odhodil tušku a trhnutím otevřel dveře na schodiště. Co je to tam u všech črtů zakravál? Seržant tračník byl v polovině schodů. E, to byli pan Salám s panem můj barakem, mezi kterýma došlo, jak byste řekli, k malý výměně názorů, pane. Jak říká Karutka, někdo někomu před dvěma stama let zapálil vlast. A kvůli tomu se poprali teď? No, já tomu moc nerozuměl, pane. Každopádně Salám odtáhl se zafačovaným nosem. Salám pochází z Malavína, abyste rozuměl, pane. A pan můj barak zase z Al Haribu. Ta dvě místa spolu přestala válčit teprve před deseti lety. Šlo tam o náboženské neschody. A co pak to? Došly jim zbraně. Došlo jim kamení, pane. Zbraně jim došly už v minulém století. Elánius potřásl hlavou. Z toho mě vždycky může čert vzít, když vidím, jak se lidé zabíjejí jen proto, že se nesnášejí jejich bohové. To ne, pane. Oni mají stejného boha. Pokud tomu rozumím, tak jde jen o jedno slovo v jejich svaté knize. Elharibané tvrdí, že se má překládat jako bůh a maloviněné, že člověk. Jak si to může někdo splést? Víte, ta slova se liší v psané formě jen v jediné malé tečce. A někteří lidé došli prostě k názoru, že je to docela obyčejný mušinec. Stovky let války proto, že se moucha vytentovala na nesprávném místě? No, mohla to dopadnout hůř, Kdyby to byla udělala ještě ochloupek doleva, znamenalo by to lékořice. Elánius zavrtěla hlavou. Karotka se v těchto věcech orientoval velmi rychle. A já tak akorát vím, jak si říct o vindalu, dodal sám pro sebe v duchu. A jak se ukázalo, je to jen klačské slovo, které znamená chrupavky v pálivé omáčce pro naduté cizí rádoby chlapáky. Přál bych si, abychom rozuměli víc klačsky. Seržant tračník si spiklenecky poklepal ze strany na nos. E, abychom lépe poznali svého nepřítele, co, pane? Hm, nepřítele znám, ale chtěl bych se něco dozvědět o klačanech. E, velitel Elánius. Policisté se otočili. Elániovi se zůžili oči. Vy jste jeden z řezačových mužů, že? Mladík zasalutoval. Nadporučík sršňál, pane. Pak na okamžik zaváhal. Ehm, jeho lordstvo mě poslalo s tím, že vás mám požádat, abyste se vy a vaši starší důstojníci ve vlastním zájmu dostavili do paláce. Vážně, použil přesně tahle slova. Nadporučík došel k názoru, že leš má krátké nohy, které už mnohé stály hlavu. No, přesně řekl, okamžitě mi sem přiveď Elánia a tu jeho sebranku, pane. Aha, tak, takhle to řekl. Kvrk ping, ping, cink, píp, zakvákal triumfálně mečivý hlásek z jeho kapsy. 11.00, Přesně. Dveře se otevřely dřív, než stačil noby zaklepat a v nich se objevila malá robustní žena. Ještě, to jsem já, vyštěkla. No by stál s rukou stále ještě pozvednutou. Mhm, — Vy jste paní Bochánková? — To je pravda, ale dělám to nerada a když, tak jenom kvůli penězům. Noby ho ruka se stále ještě nepohnula. Ehm, — by, by prý, dokážete předpovídat budoucnost? Chvilku se dívali jeden na druhého. Pak se paní Bochánková pleskla několikrát dlaní přes ucho a zamrkala. No, Čert aby to vzal, už zase mě ta moje jasnozřivost předeběhla. Pohled se jí na chvilku rozostřil, protože si v soukromí své hlavy přehrávala předchozí rozhovor. E, no, snad jsme si nakonec rozuměli. E, měl by jít raději dovnitř. A pozor na koberec, Zrovinka jsem ho vyčistila. A mám na vás jenom deset minut, protože se mi vaří zelí. Odvedla desátníka Noblhoacha do malého předního pokoje. Větší část místnosti zabíral kulatý stůl se zeleným obrusem. Na stole ležela křišťálová koule, kterou z části zakrývala panenka v růžové háčkované krinolíně. Paní Bochánková pokynula Nobimu, aby si sedl. Poslušně si přitáhl židli. Místností místnosti se nesla vůně vařeného zelí. Řekl mi, abáv, by ten chlápek v hospodě. Říkal, že byláte pak i mediování. Pada, jakože pracujete s médiama. A chtěl byste mi povyprávit, co vás trápí? Naklonila paní Bochánková hlavu ke straně. Pak si Noběho znovu prohlédla a s jistotou, která neměla s věštěním vůbec nic společného dodala. Nebo alespoň, o kterém ze svých problémů byste si přál něco vědět? Noby si odkašlal. Mam, je, protože by to je byť trochu zůměrné. Je to, abychom to by řekli, záležitost srdeční. Týká se to žen, Ohledávala paní Bochánková opatrně terén. No, doufám, že ano, mohlo by to být něco jiného. Paní Bochánková se viditelně uvolnila. Já bych se jen rád dozvěděl, jestli se s nějakými seznámím. Aha, paní Bochánková udělala obličej, který jakoby nahradil pokrčení rameny. Nebyla tady od toho, aby radila lidem, za co mají utrácet své peníze. Podívejte, může vám věšit budoucnost za deset pencí. Řeknu vám, s čím se setkáte a co uvidíte. Pak tady máme budoucnost za deset dolarů abych bych vám řekla, co skutečně dostanete. 40 polarů? laru, to je víc než pejdení plát, pak posudám tu za deset pencí. Moudrá volba, dejte sem pařátu. Roko. vždyť povědám. Paní Bochánková prozkoumala nobyho nastavenou dlaň a dávala si přitom velký pozor, aby se jí nedotkla. Budete vzpémnat, vzdychfát, bracet oči v sloup a pakové ty mětičky. Zeptal se noby odhodlaný dostat za svých deset pencí, co mu patří. Drzosti paslouchat nemusím, tenhle druh. Podívala se pozorněji a pak vrhla na noby ho ostrý pohled. Hráváte si s touhle rukou? Prosím. Paní Bochánková stáhla dámu v krynolíně z křišťálu a nahlédla do jeho hlubin po nějaké chvíli zavrtěla hlavou. E, já vám nevím, jsem se jistá, že... Aha, no, dobrá. Odkašlala si a promluvila hlasem v němž teď zazněl věštecký tón. E, pane doby, vidím vás na nějakém horkém místě obklopené tmavými dámami. Připadá mi to jako nějaká cizina. Ty dámy se smějí a rozblouvají s vámi. A teď vám jedna dokonce podává něco k pití. A žádná z nich nekřičí nebo tak něco? Nezdá se to. A nevidíte náhodou nějaké magnety? Co je to? Nevím, ale myslím, že kdybyste to viděla, poznala byste to. Paní Bochánková navzdory jisté zatuhlosti charakteru si nemohla nevšimnout jakési váhavosti v nobyho konstatování. E, některé z těch dám jsou velmi mondénní, nadhodila. No fajn, jestli tedy rozumíte, co ti myslím. Jasné, samozřejmě, mondénní, badejť. Paní Bochánková se vzdala. No, by odpočítal deset pencí. A bude to brzo, můj No, jistě, za deset pencí moc daleko do budoucnosti nevidím. Basalé, milá dámy A ještě mandéní. No, pak to mám každopádně o čem přemýšlet. Když odešel, vrátila se paní Bochánková ke křišťálové kouli a udělala si ze zvědavosti a pro vlastní klid desetitolarovou věždbu. Smála se pak celé odpoledne.